La Buzovia 212, a Bisericii din Laodiceea, Aleluia, Slavă-ți-e Doamnei, Săristoasă, ce cel Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești martorul cel credincios și adevărat, Tu ești cuvântul în care făpturile noastre ca niște mădulare au stat. Aleluia, Slavă-ți-e Doamnei, Săristoasă, Arhereu cel Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu pe cel rece l-ai certat și l-ai îndreptat, iar pe cel fierbinte, de iubire la ai ales și l-ai luat. Aleluia, slavă ți doamnei Doamne, Iisăristoasă, Arhereul cel Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă Tu, pe cel îndoit, între rece și cald, Din gură l-ai vărsat, Care, deși a știut, cu n-a lucrat, Ci ca un viclean în fața milei Tale a stat. Aleluia, slavă ți doamnei Doamne, Iisăristoasă, Arhereul cel Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă între cei bogați, ne-am socotit, deși nimic bun n-am agonisit, dar Tu, când în mândrie am căzut, ne-ai smerit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisuri, toasi, cel Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când orbi și săraci, ticăloși și vrednici, de plâns înaintea Ta am stat, Tu, cum să cumpărăm aur lămurit în foc, ne-ai învățat. Aleluia, slavă ți doamnei Doamne, Iisuri, toasi, Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă să ne cumpărăm deșmintele cele albe, cu jertvă ne-ai arătat și cu pentru ochi ne-ai vindecat. Aleluia, lui Doamne, seriștoase, orhireu ce ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai musrat când am greșit, dar când ne-am bocait ca un părinte drag, Ne-ai primit. Aleluia, lui aslavă Doamnei, Doamne, seriștoase, orhireu ce ceresc, Te iubim și îți mulțumim fiindcă atunci când glasul tău noi l-am auzit, cu jertfa te-am mărsturisit și de aceea, la cine acea de taină să stăm, ne-ai învrednicit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă să lași de cinste în sufletul nostru ți-am pregătit și ca un biruitor în el te-ai odihnit. Aleluia, slavă doamnei e se Doamne, Iisferistoase, Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă la scaunul cel de cinste al slavii tale ne-am închinat și în rândul celor aleși ne-ai așezat.